Nakon toga prebacujemo se jednu novu tematiku, a to je ženska odjeća hiđaba. Nažalost, o toj tematici bi se trebalo držati jedno veliko predavanje. Prvo o tome je da se postiču muslimanke na pokrivanje, jer, znači, kroz historiju Islama, onaj, ne znam da je bilo vrijeme kada su muslimani toliko, odnosno muslimanke toliko zapostavile islamsku odjeću hiđaba, tako da onaj, prva stvar o kojoj treba govoriti jeste bitnost hiđaba. Ali mi ovdje govorimo striktno znači o, o propisima koji se vezuju za odjeću. Isto tako, s druge strane, imamo sestre koje nekada, pa hajde da reklimo i možda u dobroj namjeri, napravi neke prekrišaje nosjeći hijab koji mogu skupo koštati. Allah u kaže dvije kategorije ljudi, znači Allah postani poslanji prijeti im, bukvalno, da neće osjetiti miri ženeta koji se, kaže, čuje toliko i toliko. Jedna od tih kategorija jeste žene, kaže, koji su pokrivene, otkrivene. I mi, nažalost, nedijedko možemo vidjeti ženu koja kaže, ja sam pokrivena, a kada bi je pitao, a šta si sad pokrila, nam mlakše je bilo nabrojat šta je otkrala nego pokrila. Znači, ko što smo jučer spomenuli, čovjek ode u džamiju da klanja i tamo izgubi abgest u prvom safu stiga da iziđe, I u džami, i došao da bude pokuran Allahu, on po određenim učenjacima je počinio djelo kufra. Tako nemoj da vas zavarava to što imaš dobru namjeru, želim da budem pokrivena, da je to dovoljno. Ne, želim da budem pokrivena, ali onako kako mi to vjera nalaži, onako kako hijab treba da stvori one aj da kažemo, plodove koji se očekuju od hijaba. Hijab treba da zaštiti ženu a nekada vidiš sestru pokrivenu, da bukvalno znaš sve o njoj. Osim što ne znaš boju kosi. Mimo toga sve znaš. Da si krojač, mogo bi joj iskrojiti suknju bez da je mjeriš. I nije to nikako izmišljanje, no o tople vode, svi vi znate da je to tako. Žena znači treba da kada nosi već hijab, da ga nosi onako kako je to pojasnio Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, odnosno kao što nam govori, argumenti. Pa primjer radi jeste prvo da hiđa pokrije cijelo tijelo, osim onoga što postoji razilaženje kod uleme lice i šake, kada izlazi napolje. Mimo toga, žena treba da pokrije sve. Također da, ne, da bude od, hajde da kažemo, guste tkanine, šta se misli pod gu, gustom tkaninom, da nije proziran. Nerijetko se dešava opet isto tako da žene pokriju, pogotovo ljeti, mahrame koje su prozirne, pokriju obuku košulje koje su prozirne, Pa ponekad i suknje koje su prozirne, da Allaho oprosti. Također, hijab treba da bude prostran, da ne uslikava dijelove tijela. Tako da je, znači, hijab je izgubio svoju smisa onog momenta kada žena pokrije mahramu i dole obuče suknja hlače, a suknja hlače su nekad, nekad su one ekstra, šta sve može biti još. Također, hijab ne smije biti, znači, namirisan, ne smije učiniti se oponašati njime odjeće muškaraca, što obuhvata hlače i što obuhvata pantalone i sl. Također da ne liči odjeći nedjednica i da ne bude od odjeći koja je, od ona odjeći koja potpada pod pojam prepoznatljivosti. Ovdje je jedno pitanje koje je potrebno za naše podnevlja, to je dvodijelni džilbab za žene, odnosno hijab za žene. Veliki broj učenjaka današnjeg doba, od kojih i stala komisija u Saudijskoj Arabiji su dozvolili da žena izađe na ulicu u dvodijelnom džilbabu. Naročito žene koji rade u školama, žene koji rade u bolnicama, gdje je mnogo lakše ženi da se kreće kada ima dvodijelni, znači džilbabu ili hidžab žensku odjeću onaj ali svakako tu treba paziti da se to vremenom ne pretvori u neko izigravanje sa hidžabom da to ako je tunika da bude široka tunika ako je dole suknja da bude široka suknja po tim uvjetima islamski učenjaci su dopustili da žena iziđe iskuči iz pokrivena sa mahramom sa košulom koja je široka Dobro široka sa suknjom koja je dobro široka i da ta košlja svakako bude znači ono što danas sestre zovu tunika, znači duga, onaj, da to ne budu neki kaputići, da to ne budu neke onaj, ne znam nije već šta se sve nosa. U svakom slučaju, hvala Allahu kada je to dozvoljeno, pogotovo kažemo za sestre koje su zapošljene da li u školama, da li u bolnicama i na nekim drugim mjestima gdje im je mnogo lakše se kretati u takvoj odjeći.